Ja, det här är ett nytt avsnitt där jag ska prata om att kontakta Jesus som ni alla kan göra alla människor har i sig förmågan att själv ta kontakt med Jesus telepatiskt utan någon hjälp av någon kristen präst eller kunnig människa och det här kan du göra eh, precis när du vill det är det som är det fina med att vara människa att det finns en spirituell länk till Jesus i varje människa där du kan eh, fråga Jesus frågor om eh, eh, viktiga livsval och du får ofta svar som, som är ljudlösa men ändå säger mer än ord kan säga eh, och det här är Jesus metod att svara det är ofta inte han svarar ofta eh, på ett sånt intressant sätt. Eh, vårt språk är ju inte speciellt humant i sig. men eh, så, så det rekommenderar jag som metod att eh, lösa svåra situationer i livet. Att i eh, telepatiskt helt enkelt tänka tanken eh, att Jesus, man vill ha Jesus råd. Och då får man också då, då hör man in, ögonblickligen Jesus svara. Och det kan vara till stor hjälp för människor som eh, som är i svåra situationer och, och det är alltså en intuitiv förståelse du kan utveckla för, för för världen på det här sättet. Genom att förstå att det finns en, en intuitiv verklighet som är bortom eh, det, det det som vi normalt kallar den vanliga världen och den här intuitiva verkligheten det, det är det man kallar det inre det inre spirituella verkligheten som är som är större självklart än något annat för att den, den är liksom manifestationen av liv det är alltså den spirituella världen den andliga världen den mentala världen som egentligen bara är olika ord av samma sak. Och det är den här mentala världen som till stor del i det svenska samhället man eliminerar med den socialistiska synen där vetenskapen höjs upp som kunskap. Men sanningen är att det finns sanning i religion. Och det här har man missat mycket i Sverige till stor del i varje fall. I den officiella religionen så finns det en, eller officiella kulturen ska jag säga så har religionen övergått i ett underhållning snarare där folk försöker hitta njutning och så där den, den riktiga länken med till exempel Jesus finns inte utan har ersätts av av en sökande efter ständig lyck och njutning. Och det, det Det kan vara missvisande ibland för att en människa som har kontakt med Jesus behöver inte ständigt leta efter njutning. Utan han har en, uppnått, har en, en förståelse för livet. Som, som Men det kan komma situationer när Jesus inte kan nås. och Då kanske du inte är på rätt väg i livet utan måste söka andra vägar. Och det kan, det kan vara väldigt svårt att se, det behöver inte vara fysiska vägar att man går någon annan sträcka, utan det kan vara eh, livsvägar som eh, inte riktigt går att beskriva på samma sätt, alltså som, inte, som är väldigt olika för olika människor. Det kan vara väldigt individuellt hur en livsväg artar sig eller hur, hur den skiljer sig. Så att det, det kan vara viktigt att förstå det här att det, det finns en, en inre sanning i det här. men Och att du inte ska lita på, på, på dessa mästare så att, som de kallas eller vägledare. För att andra människor är aldrig vägledare utan det är du som är vägledaren. Och det är när du inser det som du kan komma någon vart. När du, innan du har insett det så kommer du ingen vart. När du följer andra så kommer du aldrig kunna komma någon vart. Därför att du blir ett redskap av dem och de har inte förmågan att, att veta vad som är rätt för dig. Så det här var lite väg, spirituell vägledning. Som jag hoppas att kunna vara en del av min nya blogg som heter spirituellupplysning.blogspot.com Det var allt för den här gången. Hej!